Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka la nebina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma'alamtana innika enta lalimul hakeem Allahumme alimna ma'infa'una unfa'na bima'alamtana wa zidna ilmen ya rabbil alameen Sva slava ihwala pripadai allahu subhanahu wa ta'ala Neka je slava ihwala uzvishanum allahu onolika kolika njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno vraćamo se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da ne imamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam naš uzvišeni gospodar podari i svoje dobrote, blagodati i milosti prema nama. Zato ga molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudriji. Dragi poštovani gledalci, draga braće muslimani, sestre muslimanke, nalazimo se u najboljim danima u godini. Najodabranijim danima u godini. Kao što kaže Allaho poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, afdalu ayamid dunja, ayamul ašar. Najbolji dani na dunjaluku, najbolji dunjaločki dani jesu prvih deset dana Zul Hidjata. Allah subhanahu wa ta'ala posebno vredno ove dane zato što se u njima nalaze brojni ibadeti. U njima obavljamo namaze, svakako kao i u drugim danima. Zatim preporučeno je da se u tim danima posti, posebno deveti dan Zulhidjata. Zatim da se izdvaja sadaka milostinja. Zatim također u tim danima obavlja se hađ i umra. Dakle, svi važni ibadeti nalaze se u ovim danima za razliku od drugih od drugih dana. Također, u ovim danima trebali bismo činiti i druga dijela. Trebali bismo se nastoj, nastojati približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, što je god moguće više, jer, kako kaže Allaho poslanik Mohamed sallallahu alihi wasallam, dijela koja se učinu u ovim danima, to su Allahu subhanahu wa ta'ala najindraža dijela. Odnosno, da se bilo koje, dijelo, bilo koje dijelo učini u nekom drugom danu mimo ovih prvih deset dana Zulhidžeta ne može nikada biti vrijedno kao što je vrijedno dijelo koje se čini u ovih prvih deset dana Zulhidžeta. Zato trebali bismo nastojati iskoristiti ove dane što je god moguće više u pokornosti Allahu Subh'ana Hu Wa Ta'ala, u približavanju njemu. Trebali bismo, draga braće muslimani i sestre muslimanke, nastojati u ovim danima posebno činiti djela putem kojih zadobivamo Allahu milost, putem kojih zadobivamo Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Ta djela bivaju razlogom da nam se uzvišeni Allah smiluje. Kao što nam je dobro poznato, niko od nas sutra na drugom svijetu ne može svojim dijelima ući u džennet. Kao što je jedne prilike Allaho poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam rekao svojim iskupljenima shabima, niko od vas neće ući u džennet svojim dijelima. Pa su pitali, zar ni ti? Allaho rekao je, čak nija. Osim ako mi se moj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Dakle, mi ne možemo tek tako lahko ući u džennet sa svojim dijelima, da kažemo gospodaru, zbog mojih dijela uvedi me u džennet. Međutim, postoje dijela s kojima se zadobiva Allaha milost. Dakle, samo onaj kome se uzvišeni Allah smiluje i svojom milosti ga uvede u džennet, taj će i ući u džennet. Ne može niko svojim dijelima. Međutim, postoje dijela koja ukoliko ih budemo činili, možemo se nadati Allahovoj milosti da nam se uzvišeni Allah smiluje. Zatim, ne smijemo gubiti nadu u milost. Svakako, ispravna nada u Allahov milost jeste da se čine dijela, ona dijela koja nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, preporučio i da se ostave grijesi, da se ostave loša dijela, sve ono s čime uzvišeni Allah nije zadovoljan. To je ispravna nada. Nije nada, već je puka želja, prizivanje da čovjek ne čini dobra dijela, Na drugoj strani da čini grijehe, da čini loša djela i da se opet nada Allahovoj milosti govoreći Allah je milostiv. Allah je milostiv. Jeste Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Njegova milost pretekla je njegovu srđbu. I ne samo to. Kaže se u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu eslam da kod uzvišenog Allaha postoji stotinu milosti. tako Da kod Allaha ala, ima stotinu milosti. Samo jednu svoju milost spustio je na Dunjanog. I iz te milosti majka je milostiva prema svome djetetu, životinja je milostiva prema svome mladunčetu, ljudi su milostivi prema drugim ljudima. A 99 tih svojih ostalih milosti Allah subhanahu wa ta'ala ostavio je za sudnji dan. Kome? Opet svojim robovima, opet ljudima. Dakle, ne smijemo gubiti nadu Allahov milost. Allaha milost je prostrana. Allaha milost je ogromna. Allaha milost su brojne. Međutim, trebamo ispravno ishvatiti nadu Allaha milost. To ne znači dakle da nogu preko noge stavimo i da nas prolaze dobra djela, naročito obavezna djela. Ono što nam je uzvješeno je Allah stavio obavezu i da kažemo Allah je milostiv. Danas, nažalost, brojni koji se smatraju i nazivaju muslimanima, nemaju ništa od islama, osim ime. Nemaju ništa od islama osim što se nazivaju muslimanskim imenom. Nose muslimansko ime. Od dijela nemaju ništa. Od dijela nemaju ništa, čak ni u Ramazanu. Imali smo priliku, nažalost, prije dva, tri mjeseca, dok smo bili u Ramazanu, da pratimo brojne One koji kažu za sebe i buseju se u svoja prsa da su muslimani, ali danju jedu, piju, prkose Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ali kada ih upitaš, kažu Allah je milostiv. Allah je milostiv, Allah će oprostiti. Jeste Allah je milostiv, ali treba postići Allahov milost. Iz hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu waslam, možemo shvatiti da je Allah subhanahu wa ta'ala najmilostiviji prema čovjeku najmilostiviji prema nama. Nema nikoga od Allahovih stvorenja najmilostiviji prema nama od našega gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako se spominje u hadisu Omera radijallahu ta'ala, on drugi khalifa Allahovog poslanika alihi salatu wa salam, el-Faruq, Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, prenosi nam taj slučaj u kojem se spominje da su jedne prilike Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam dovedeni zarobljenici, dovedenu moje roblje iz jedne od bitaka među zarobljenim nalazi se muškarci, žene, stari, mladi, pa su bili dovedeni pred Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam i čekali su presudu, čekali su šta će biti s njima. U tom momentu dok se čekalo šta će biti s njima, dok se čekala presuda, Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam, primijetio je jednu ženu kako se pomjera sa svoga mjesta. Izlazi hoda među ljudima, muškarcima, ženama, traži nekoga, kao da traži nekoga. I doista tražila je. Na kraju je došla do malog djeteta. Privila ga je u uz sebe, uzjela ga u naručje i podojila ga pred svim i muškarcima. Pa Allah, oposlanik sallallahu alaihi vasallam, začuđeno isto vrijeme, zadivljen tim njenim postupkom, pita svoje iskupljene ashaabe. Šta mislite? Da li bi ova žena, ova žena koju ne interesuje šta će biti s njom, kakva će presuda i po pitanju nije biti izrečena i koja se ne stidi muškaraca da pred i njima i svoje dijete? Šta mislite, da li bi takva žena bacila ovo svoje dijete u vatru, a ništa je ne sprečava? Pa kažu oshabi, ne, nikako. Kako da ga baci? Kada se ne brine za sebe, već se brine za njega, da ga nahrani, ne razmišlja šta će biti s njom. Zatim zbog njega ne stidi se nikoga drugog. Zar da ga baci? Nikada kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve izrekao veličanstvene riječi koje ukazuju na ogromnu Allahovu milost prema nama kada je rekao lallahu arhamu min hadhihi bi valdiha do isti ay Allah zasigurno je Allah milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svom medijetu Allah je milostiviji prema ljudima od ove žene prema svom djetetu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je zasigurno milostiv. Njegova milost je prostrana, međutim, njegova milost treba se zaslužiti. Treba se umilostiviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa iskoristimo ove Allahu subhanahu wa ta'ala posebno drage dane. Ovaj kratak period, desetak dana, naprotiv, prošlo je dva, tri dana, ostala je još jedna sedmica. Još jedna sedmica ili čak i manje ostalo je do kurban bajrama, hačskog bajrama. Iskoristimo ovih preostalih nekoliko dana u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, u dijelima kojima se postiže Allahova milost. U ovih preostalih dana, nekoliko dana, umilostivimo se svome gospodaru, zaslužimo, zaradimo, postignimo njegovu milost kako bismo Inša'Allahu Allahu on dozvolom njevoj milošću i usli, ušli u džennet. Nekoliko je tih dijela ili brojna su dijela kojima se zadobiva Allahov subhanahu wa ta'ala milost. Allahova knjiga, Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika a.s. spominju ta dijela. Večeras spominjemo samo neka od tih dijela. Molit Allaha Allah subhanahu wa ta'ala da nas učine od onih koji slušaju A zatim slijede ono što je najbolje, da nas podrži u činjenju tih dijela, jer cijena, nagrada za ta dijela nimalo nije mala. Nagrada za dijela koja ćemo spomenuti je Allahova milost. Allahova milost. A sa Allahom milošću, ako ti se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, onda postižeš sve ostalo. Dakle, kako zadobiti Allahov subhanahu wa ta'ala milost? Koji su to Ljudi, kakva djela čini pačim se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati. Kakva su djela imali pri sebi i koja djela da i mi sami či, činimo da bismo se mogli nadati Allahu subhanahu wa ta'ala milosti. Prije svega, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam. Bez pogovorna, pokornost Allahu dželle ve ala. Sve ono što nam uzvišeni Allah naredi ili naredi njegov poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam bez pogovora, bez nagađanja, bez izbora, bez priželjkivanja nečega drugog, da to činimo. I sve ono što nam uzvišeni Allah zabrani ili nam to zabrani njegov poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam da to bez pogovora ostavimo, da od toga budemo najudaljeniji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran 132. ayetu wa atiu Allaha war rasul turhamun, I pokoravajte se Allahu i poslaniku kako bi vam se ukazala milost. Wa atiu Allaha i pokoravajte se Allahu war rasul la'allakum poslaniku kako bi vam se milost ukazala. Dakle sve ono što nam je Allah naredio i njegov poslanik alehi salatu, da to činimo i sve ono što nam je Allah subhanahu wa ta'la zabranio i njegov poslanik alehi salatu, da se ostavimo toga i da ne jeli, se snebivamo, da se ne žalostimo, zar baš moramo to činiti, zar nemo ništa drugo i sl. da se ne upuštamo takav govor. Već da, drage duše, činimo ono što nam je naređeno, da se ostavimo onoga što je zabranjeno jer je u tome koriza nas. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije potrebno. Mi smo potrebni, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže uzvišeni Allah, ja e juhennas fuqarau fukara'u ila Allah. O ljudi, vi ste fukare. Vi ste potrebni, Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi ste ovisni o Allahu, a Allah je neovisan i hvale dostojan. Allah je neovisan i hvaljen. On nije potreban nikoga, naprotiv njega sve hvali. Njega sve hvali zato što sve on svojom moći i održava. Dakle, kad nam Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi ili zabrani, nijedan vijednik, jedna vijednica nemaju pravo da po svojim nahođenjima postupaju, već trebaju da se odazovu tvoj Allahove naredbi ili zabrani. Gdje se nalaze Allahove naredbi ili zabrane? Kako da znam šta mi Allah naredio? ili njegov poslanik alihi salatu Azlam. šta mi Allah zabranio ili njegov poslanik alihi salatu oslam, to nalazimo u Kur'anu Allahove knjizi i sunnetu hadisima Allahov poslanika alihi salatu oslam. Zato je zasigurno slijedjenje Kur'ana, slijedjenje kur'anskih smjernica, savjeta, upustava, naredbi, zabrana, jedan od puteva zadobijanja Allahove milosti. Kur'an je Allahov govor. Allah je govorio o Kur i Kur'an je objava koja sadrži taj Allahov govor, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio, zabranio u Kur'anu su spomenute te narodbe i zabrane, još detaljnije pojašnjene u sunnetu Allahov poslanika alaihi salatu Zato kaže uzvišeni Allah وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ knjiga koju ti mi objavljujemo, ona je blagoslovljena, beričetna. Zato je slijedite. Ko bude slijedio ovu blagoslovljenu, beričetnu knjigu, on će biti beričetan. Zato je slijedite i bojite se Allaha subhanahu wa ta'la. Što god nađete u njoj, činite od naredbi. Što god nađete u njoj, od zabrana toga se ostavite. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'la po pitanju toga. Slijedite I bojte se Allaha, ne ostavljajte, ne prelazite tek tako, već činite la'allakum turhamun. Kako bi vam se ili da bi vam se ukazala Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Zatim, slušanje Kur'ana također. Slušanje Kur'ana i sluhom i svojim srcem. Da slušamo svojim ušima i također još bitnije svojim srcima. Ne smijemo samo da čujemo Kur'an, da nam na jedno uho uđe, na drugo izađe. Ne, već trebamo slušati svojim srcima, odnosno prihvatati to i raditi po tome. Kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-A'raf, وَاِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ A kada se Kur'an uči, vi ga slušajte i šutite, razmišljajte onome što vam se uči. Šutite, ne razgovarajte dok vam se uči Kur'an. Ne, već slušajte učenje Kur'ana, šutite, razmišljajte torhamun, kako bi vam se milost ukazala. Zatim nastojimo da budemo strpljivi. Svakodnevno pogađaju nas nedaće. Tegove, problemi. Nema čovjeka, a da ne biva svakodnevno nečim iskušan. Da ga Svaki dan nešto ne zadesi pogodi. Pa i ovim danima, najodabranijim danima. A ovi dani posebno su Allahu dragi. U njima Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje. Zato nemojmo se ni čuditi ako nas budu snalazila i iskušenja u ovim danima. Zato budimo strpljivi, budimo strpljivi. osaburajmo u ovim danima i ovim noćima posebnim danima kod Allaha subhanahu wa ta'ala najodabranijim danima u godini. Za strpljenje postiže se također Allaha milost. I nakon ne, nakon tej milosti i drugi Allaha subhanahu wa ta'la blagodati. Kao što kaže Allaha subhanahu wa ta'la u suri Al-Baqara وَبَشْحِرِ السَّابِرِينَ I obradu i strpljivi. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعْجِيُونَ Oni, koji, kada ih pogodi, bilo kakao musibet, bilo kakao nevolja, Bilo kakva nevolja, ne da ćete goba, oni kažu mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Allah nas je stvorio, Allah nas je doveo na ovaj svijet i Allahu ćemo se vratiti. On će nas ispitati, propitati, provjeriti, pitati kako smo postupali na ovom svijetu. Oni koji kažu tako, kažu Allah, kaže Allah subhanahu wa ta'ala što ih čeka, koji budu strpljivi i sve što ih sada si prepuštali Allahu subhanahu wa ta'ala bili zadovoljni Allahovom odredbom i strpljivi na tome, kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje وَلَاِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُلَاِكَ هُمُ الْمُحْتَرُونَ Nima, takvima pripada lijep spomen kod njihova gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i pripada im njegova milost Allah subhanahu wa ta'ala milost i oni su na pravom putu, oni su upućeni. Zatim, od dijela koja vode do Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste i traženje da se čine dobra djela a da se ostave loša dijela. Nažalost, vidimo u našem narodu da se zlo mnogo proširilo, da ima razvrata na svakom koraku, nemorala, alkohola, psovke, odmah malih, od djece možemo čuti najogavnije psovke. Nered se širi zemljom. Zato nastojimo koliko smo mogućnosti da tražimo da se čine dobra djela, a da se ostave loša djela. I ovo je jedna od posebnih osobina vjernika. Vjernik naprotiv ne može se, vjernik koji vjeruje i čini dobra djela, ne može se spasiti sutra od propasti ukoliko se, i ne bude tražio od drugih da se čine dobra djela. Kako je rekao Allaho poslanik alihi salatu wasalam, niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio drugome ono što želi, ono što želi i sebi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući vjernike po ovoj posebnoj osobini i spominjući da između ostalih izbogove osobine oni će zadobiti Allahovu milost. Kaže, وَلْمُمِنُونَ وَلْمُمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَأُ بَعْضُ Vjernici i vjernice jedni drugima su prijatelji, jedni drugima su zaštitnici. Je murune bil ma'rufi ve yanhauna 'anil munkari ve iqimuna ssalata ve yatuuna zakaata ve yutiuna Allaha ve Vjernici i vjernice jedni drugima su prijatelji, zaštitnici. Oni traže da se čini dobro djela a ostave loša djela oni uspostavljaju namaz izdvajaju zekat pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku takvim će se za sigurno Allah smilovati a doista je Allah subhanahu wa taala silni i mudri odnosno onima koji zapostave traženje da se čine dobra djela i ostaje loša djela. Koji zapostave namaz, koji zapostave zekat, koji se ne budu pokoravali Allahu subhanahu wa ta ta'ala njegovom poslaniku, Allah će prema njima biti silan i on je mudri, dobro zna ko to čini, a ko ne čini, dakle, od tih spomenutih djela. Dakle, tražen da se čine dobra djela i da se ostaje loša djela. Također, obavljanje namaza, i izdvajanje zekata i spomenuli smo pokornost Allahu subhanahu wa ta ta'ala njegovom poslaniku, alihi salatu salam, općenito, Razlozi su putevi načini za dobivanje Allahovi subhanahu wa ta'la milosti. Zatim, zasigurno, iz teg far traženja oprosta, Allah, pod uvjetom da to bude srčano, a ne samo na jeziku, jedan je od puteva postizanja Allahovi subhanahu wa ta'la milosti, dakle, kajanje. Traženje oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što nam je poznato da poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam kome se oprošteni grijesi, najbolje stvorenje kaže o ljudi tražite oprosta od svoga gospodara jer doista ja u toku dana 70 pa istotinu puta zatražim oprosta. Zatražim oprosta za svoje grije. a grijesi su mu bili oprošteni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lau la tez la turhamun. A kada biste vi tražili oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, on, on bi vam ukazao svoju milost. Zatim, izmirivanje, izmirivanje zavađenih muslimana, izmirivanje zavađenih muslimana zasigurno je Allah Allaha subhanahu wa ta'ala posebno djelo, vrijedno djelo i Allah subhanahu wa ta'ala za Takvo djelo obećava svoju milost. Kao što kaže u suri Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha Doista su samo vjernici istinska braća, pa izmirite svoja dva zavađena brata i bojte sa Allaha u tome ne naginjete se jednom ili drugom da bi vam se milost ukazala. Izmirite zavađene muslimane Kako bi vam se milost ukazala? Čuvanje jezika, da vodimo računa o svome jeziku, da govorimo samo ono što je dobro, u protivnom da šutimo, jedan je od razloga, puteva, načina postizanja Allahove milosti. Posebno ovim, Allahu subhanahu wa ta'ala, najdražim danima, čuvajmo svoj jezik. Svakako u svim danima, ali posebno ovim danima. Čak se spominje od učenjaka hadisa Kada bi bio dostavljen hadis slancem prenosilaca onima koji prenose taj hadis, pa ukoliko bi hadis bio slab i oni su morali onda da govore o ljudima, da pojasnim zbog čega je hadis slab, pa su morali da spominju ljude koji su prenosioci tog hadisa po njihovim lošim osobinama. Zbog čega su oni slabi, zbog čega se hadis od njih ne prima, govorili su odgodite ovaj hadis poslije Bajrama, poslije Bajrama. Nakon prvih deset dana Zulhidžeta nisu htjeli da govore o prenosiocima hadisa. Nisu htjeli da ukažu na slabost hadisa tada, da, dakle u ovim odabranim danima, najodabranim danima već odgađali za kasnije, da ne prljaju svoj jezik. Zato zasigurno nastojimo što je god moguće više da čuvam svoj jezik, sigurno to je jedno od dijela kojima se postiže Allahov milost. Kaže Allahov poslanika, a.s. Allah se smilovao robu, Allah se smilovao čovjeku koji govori lijepe riječi pa se okoristi njima. Ili se ustegne od loših pa se spasi od neminovnih posljedica. Pa se spasi od neminošnih posljedica tih loših riječi. Dakle, Allah se smilovao čovjeku koji govori lijepe riječi i koristi se od njih. i Ili se sustegne loših riječi pa se spasi sigurnih posljedica. Također, jedno, za sigurno, od dijela koje vodi do Allahove milosti jeste da i sami mi budemo milostivi prema drugima. Kako je rekao Allah u poslanika alaihi salatu wasalam, ar rahimun jer hamuhum rahman. Milostivima... Smilovat se sve milostni. Nakon toga je rekao budite milostivi prema onima koji su na zemlji pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Allah subhanahu wa ta'ala. I ono što trebamo stalno ukazivati, posticati i tražiti od svih nas. A zasigurno je to jedno od dijela kojima se postiže Allahov milost a to je jedinstvo muslimana. Jačanje bratskih veza ujedinjavanje muslimana. To je zasigurno jedno od dijela koja vode do Allahove milosti. Kako je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi vasallam sa džematom, sa zajednicom je milost dok je u cijepanju, po odvajanju, razilaženju Allahova kazna. Allahov milost je sa zajednicom, sa džematom dok je u razilaženju, po odvajanju, cijepanju. Allahova kazna. Ovo su bila samo neka dijela putem kojih se zadobiva Allahov milost. Na osnovu kojih možemo postići Allahov milost. Umilostivi se svome gospodaru kako bi nas svojom milošću i uveo u džennet. Zato nastojimo da ova dijela činimo ovim posebnim, najodabranijim danima danima kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nastavimo da činimo ova dijela kako bismo i postigli Allahu milost u ovim danima kada je Allah posebno milostiv. Kada Allah subhanahu wa ta'ala mnogo mnogo nagrađuje. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati našoj vjeri nas i naše porodice, svojoj vjeri na najljepši mogući način i molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti smiluje se i meni i vama, i mojim, i vašim roditeljima, i svim ostalim muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallihuma ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.